Timotei Cipariu. Timotei Cipariu a fost unul dintre cei mai străluciți intelectuali greco-catolici. El s-a născut în localitatea Panade în anul 1805. Întreaga sa viață a fost legat de mica romă. El și-a făcut studiile teologice la Blaj. În 1825 a fost numit profesor la gimnaziul greco-catolic din Blaj, în 1827 a fost hirotonit preot greco-catolic, iar în 1828 a devenit profesor la seminarul teologic din același oraș. Mai târziu, pentru că a dovedit o inteligență puțin obișnuită, Timotei Cipariu a fost numit pe rând în funcțiile de director al gimnaziului, inspector al școlilor Blajului și director al tipografiei eparhiale. În anul 1842 a fost numit canonic, iar apoi a fost numit prepozit capitular al eparhiei greco-catolice de Alba Iulia și Făgăraș. Timotei Cipariu cunoștea pe lângă limba română și latina, greacă, ebraica, araba, siriaca, turca, persana, spaniola, italiana, germana, engleza și maghiara. Această abilitate de a citi și vorbi în atâtea limbi i-a oferit acces la marea cultură. Timotei Cipariu a investit în cărți și manuscrise valoroase. El avea una dintre cele mai bogate biblioteci private din Transilvania, iar colecția sa includea rarități pe care și le procura cu ajutorul unui prieten care avea conexiuni în Constantinopole și Cairo. Această bibliotecă fabuloasă a fost lăsată moștenire Mitropoliei Române Unite cu Roma, greco-catolică, din Blaj. Timotei Cipariu a fondat mai multe publicații, între care și prima revistă românească de filologie. De altfel, el este Considerat drept părintele științei filologice românești. El a căutat să dovedească originea latina românilor și a fost adept al curentului latinist. De asemenea, Timotei Cipariu și-a asumat un rol activ în plan național. În anul 1848, el a fost unul dintre secretarii Marii Adunări Naționale de la Blaj, apoi a fost ales membru al delegației trimise de românii ardeleni la împăratul austriac Franz Josef. Întors în Transilvania, a fost ales membru al Consiliului Național Român, care activa în Sibiu. După Revoluție, Timotei Cipariu a devenit vicepreședinte, apoi președinte al Astra, cea mai importantă societate culturală a românilor ardeleni. De asemenea, în anul 1866 a devenit membru al societății literare române, care s-a transformat apoi în Academia Română preotul greco-catolic din Blaj a fost ales vicepreședinte al Academiei. De asemenea, Timotei Cipariu a fost ales deputat în Dieta Transilvaniei de la Sibiu, Parlamentul Marelui Principat, care a votat legile care consfințeau egalitatea în drepturi a națiunii române din Transilvania cu celelalte comunități etnice. S-a stins din viață în anul 1887.